الله ورحماته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد تنفيذ كوفه الاسلام تكيئندليا دراسه زت kati ka kitabu ambacho cha Sheikh Muhammad bin Saleh al ambacho tumekiita kuwa ni majalisu ya shahri Ramadhan nyuma tumeweza kuzungumzia majlisi ya kwanza na ya pili majlisi ambazo zinazungumzia ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na vile vile ubora wa ibada hii ya funga na tukasema ya kwamba shekhi amefanya hivyo ni ataka akutie hamu na akutie morali ewe muislam upate kutekeleza ibada hii ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ya kufunga na mengineyo. Kwa hiyo Sheikh alikuwa anahimiza na kukuelezea ule ubora wa mwezi huu na ubora wa ibada hii ya funga ili upate wa wewe ni mwenye kupenda na kutamani na kuwa na pupa ya kukimbilia ibada hii na kuheshimu mwezi huu. Baada ya hapo الشيخ ameingia katika al-majlis uthali majlisi ya tatu akizungumzia fi hukmi siami ramadhan hukmu yafunga ya mwezi mtukufu wa ramadhan Sheikh haba adakum محمد Allah الله عليه taala na ikhwani ndugu zangu inna suyama Ramadana ahadu arkanil islam wa mabanihi alidham hakika funga ya mwezi mtukufu ramadhani ni moja katika zile nguzo za Uislam funga ramadhani ni moja katika zile nguzo tano za Uislamu. Na vilevile Uislamu umejengwa kwa kupitia hii funga katika zile e, nguzo za Uislamu pia vilevile hii funga ya Ramadhani Uislamu umejengwa kwa kupitia funga hii. Akaleta dalili ya kauli yake الله سبحانه وتعالى اكسم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام أخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنتَصُمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَى آخِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ آيَةٌ يَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيُوقَطْ كَتِكَةُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَةَ 183 يم إِلَى آيَةَ 185 Zinaelezea wajibu wa funga hii ya mwezi mtukufu wa ramadhan kutiba alaikum asiyamu Bimaana furidha alaikum awjaba allah alaikum siyaama shahri Ramadan kwamba allah tabaraka wa taala amefaradhisha kwenu nyinyi akawajibisha kwenu nyinyi funga ya Mwenzi Mtukufu Ramadhani kama vile ilivyokuwa ni wajibu kwa wale waliopita kabla yenu ili mpate kumcha Allah Tabaraka wa Taala na vilevile dalili nyingine katika hadithi ya bwana mtume sallallahu Alaihi wasalla Inayonyesha kwamba funga ya Ramadhani ni miongoni mwanguzo za Uislamu asema صلى الله عليه wasallam buniyal الإسلام على khamsi uislamu umejengwa juu ya mambo matano jambo la kwanza shahada anla ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah jambo la kwanza ni shahada mbili kwanza kumshuhudia au kukiri kukiri na Hey? kwa kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haqti isipokuwa Allah Tabarak wa Taala. Nabile vile Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mjumbe na ni mtume wa Allah. Hili ni jambo la kwanza ambalo uislamu umejengwa juu yake. Shahada mbili. Shahada ya kum eh Allah na shahada ya kumwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bile vile wa, wa iqami salah na kusimamisha swala tano Kuzitegeleza kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundishi wa ita'i zakat na kutoa zaka wa hajjil baiti na kwenda kuhiji nyumba tukufu ya Allah ambayo ni Al-Kaaba maka kwa wa ramadhan na kufunga Mwenzi mtukufu wa ramadhan muttafaqun alayhi hadithi hii imepokewa na bukhari na muslim akachika lafzi ya muslim asema wa sawmi ramadhan na vile vile funga ya ramadhan wa hajil na kuhiji nyumba tukufu ya allah iliyo maka naam hadithi hii inatubainishia kuwa uislamu umejengwa na nguzo hizi tano shahada mbili usimamisha swala kutoa zaka kwenda kufiji nyumba ya Mwenyezi Mungu mtukufu iliyoko Mecca na vile vile kufunga mwezi mtukufu wa ramadhan Kwa hiyo utapata saumu pia ni katika zile nguzo tano ambazo Uislamu umejengwa juu yake. Sheikh Wa ajma al almuslimuna ala fardiyati sawmi ramadhan ijma'an qat'iyan معلوما بالضروره من دين الاسلام فمن انكر وجوبه فقد كفر اسما ومكسانيكا واسلامه وته او موافقانا جو يلزمنا وفراضي وصوم يا ميز مثكف ورمضان اجماعا قاطعا نموافقيانو يا قطعه الذي هي لا شكا دنييعه kamba wa waislamu wote maulama kuanzia enzi za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mpaka hivi leo wote wamekubaliana ya kuwa funga ya mwezi mtukufu wa ramadhan ni yambo la faradhi na ni la wajibu maalumana bizarura jambo ambalo inajulikana kidharura kwamba lazima lijulikane hibu katika dini ya Uislamu Shekha asemma Faman ankara wujubahu yule ambaye atakayepinga uwajibu wa somo ya mwezi mtukufu wa ramadhan akasema ya kwamba si lazima kufunga akasema si wajibu kufunga Shekha asemma faqad kafara hakika huyu atakuwa amekufuru na ametoka katika uislam yote atakay atakayepinga ya kuwafunga Ramadhani si wajibu wala si lazima basi mtu huyo cheka na sema at, atakuwa amefanya nini amekufuu fayusta tabu atatakwa alete toba ndio bwana weo umekosea Umepinga kwamba saumu ya Ramadhani si lazima matendo hili ulilolifanya la kuchukia na kupinga hii ibada ya saumu huwa si wajibu umekufuru na kinachotakikana kwako wewe ni uletetoba ili upate kuondoa ukafiri wako huo wa kupinga hii ibada ya Allah tabaraka wa taala shekasema anatakiwa aletetoba mtu kama huyo fa taba akitubia wa aqarra bi na akakiri na akakubali uwajibu wa hii saumu ya mwezi mtukufu wa ramadhan basi mtu kama huyu huachwa akawaye amesharijia kuwa ni muislamu kwa sababu tayari ame ametubu na akakubali kwamba saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wajib Wa illa ana ikiwa yeye katu katu kwamba mimi sikubali msimamo wangu ndio huo huo ya kuwa saumu ya Ramadhani si wajib wala si lazima shek ana kafira Mtu huyu huyo uwawa Wa yeye amewawa بكثير مرتد عن الاسلام امتوكا كاتجدي يا الاسلام لا يغسلوا حتوشوا وقتي وقفاه هناك ولا يكفنوا ولا حتكفني واقبالش سنده ولا يصلى عليه ولا حتصليوا ولا يدعى له بالرحمه ولا حتتومومبيا رحمه والله تباركا وتعالى wala yudfanu fi maqabir almuslimin wala zikwa katika makaburi ya uislamu wa inma lahu ba'idan fi makani wa yudfan atachimbwa huko mbali sehemu ya mbali kabisa na makaburi ya uislamu wa yudfan kisha atazikwa huko lialla yuudhi nasa ili kakere watu atafukiwa tu kama mzoga huko Mbali na makaburi ya waislamu ili asije akauzi watu na harufi yake mbaya hiyo bi kwa hiyo harufi yake mbaya wayataadha ahaluho bimushahadati na ili wasikerekwe wale watu wake kwa kule kumuona manake watu wake wakimuona watakuwa wanahuzuni na nini sasa achimbiwa shimo huko mbali mbali na makaburi ya waislamu akazikwa huko kwa hiyo nukta kama hii ni nukta ya kuzingatia sana ya kwamba iwapo muislamu atakuwa yeye ni mwenye kupinga yale mambo ya wajibu katika Uislamu basi atakuwa ametoka katika Uislamu atakuwa amekufuru msalana apinge swala au apinge soma kwamba si wajibu au zakaa au haji mtu kama huyu atakuwa amekufuru na atachakikanwa alete touba kwa mwaambia bwana umefanya jitendo cha ukafiri leta toba eh, akikubali basi anasamehewa lakini akikataa atauawa akiwa yeye ni kafiri murtad kafiri ambaye ameritaji ametoka katika uislamu wala hatu hato hatoogeshwa hato, hato, hato au kusafishwa wakati eh, atakuwa tayari ameshakufa wala yukafan wala hatovalishwa sanda wala haisallali wala hato swaliwa wala yudalaeuruhu wala hakuna kumwombea rahma yoyote sababu amekufa kafiri murtad na wala vile vile hatozikwe katika makaburi ya waislamu bali atachimbwa shimu huko mbali huko afukiwe huko aondoshe udhia watu wasije wakakerehekwa na ile harufu yake mbaya kwa hiyo somu ya ramadhani ni jambo la wajibu na waulama wa, wote waislamu wote wamekubaliana kwamba saumu ya Ramadhani ni farad sasa yule atakayepinga ataingia katika hii hukumu ambayo tumeielezea hapa shekhe endelea kusema asema furiḍu siyamu ramadhana fi sanati thaniyati min alhijra hii ibada ya funga ya mwezi mtukufu Ramadhan Allah tabaraka wa ta'ala katika mwaka wa pili wa kihijiria katika mwaka wa pili wa kihijiria miaka ya hijiria inaanza pale ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka maka kwenda Madin sasa mtume alikaa mwaka wa kwanza kisha mwaka wa pili ndiyo Allah tabaraka wa taala akafaradisha ibada hii ya kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Sheikh anasema fa sawa rasulullah sallallahu alayhi wasallam 9 sinin Mtume sallallahu alayhi wasallam akafunga funga ya Ramadhani kwa miaka 9 Miaka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake Ndi ambayo alifunga mwezi mtukufu ramadhan. Kwa Ramadhani. Kwa hiyo walifunga Ramadhani ngapi? Ramadhani tisa Wakana fardhu siyam alaa marhalatayn. Shekhe asema fardh au faradhi ya, ya, ya, ya Funga hii ya mwezi mtukufu ramadhan ilikuwa katika marhala mbili. Ilikuwa katika marhala mbili almarhalatul ula marhala ya kwanza wakati ilipofaradhiwa hii saumu ya mwezi mtukufu ramadhan ilikuwa ni marhala tutahiyr baina siyami wal ma'a tafudhili siyami alehi ilikuwa ni mtu ana kati ya kufunga au alishe chakula ikiwa unataka Kufunga utafunga ikiwa hautaki kufunga wataka kulisha chakula wafanya hivyo hivi ndivyo ilivyokuwa mwanzo wa kufaradhishwa hii sawm ma tafdhili siyam ali pamoja na kuwa wakati huo wa mtu kuchagua imafunge au alishe chakula ilikuwa kufunga ni bora yani pamoja na kuwa mtu anakhiyari Ima imafunge au alishe chakula kila siku amlishe maskini mmoja kwa kumpatia kibaba cha, cha mchele au cha tende au cha chakula katika kuchagua huku mtu vile vile shekha anasema pamoja na hivyo ilikuwa kufunga ni bora zaidi kuliko kule kufanya nini kulisha chakula hii ni marhala ya kwanza ya kwamba watu wakati ule walikuwa wanakhiyari Ima ufunge au ulishe chakula pamoja na kuwa kufunga ilikuwa ni bora zaidi kuliko kulisha al marhala thania marhala ya pili au stepu ya pili katika kufaradhishwa hii saumu ya ramadhan ni ta'ayinu siyami biduni takhir ni kule sasa kulazimishwa ufunga bila ya hiari hii marhala ya pili kwanza pale mwanzo watu walikuwa wakibembelezwa Ima ufunge au ulishe chakula lakini marhala ya pili au step ya pili ya kufaradhisha saumu ni kwamba ta'yinu siyam biduni duni kwamba siyamu sasa ni lazima hakuna tena hiari si kwamba mtu akitaka afanye hivyo au kitaka, wa kitaka a, a ni lazima kwa kila mmoja kwa yeye acha funga bunga hii ya mwezi mtukufu wa ramadhani shekha kaleta hadithi hapa fi fi sahihain ansalama binil aqwai radhiyallahu anhu kutoka kwa huyu sahaba eh salama binil aqwai radiza allah waala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin na kwa wale ambao wanaweza kufunga basi watoe fidia ya kulisha maskini hii ni dhahiri ya aya Kimana ya aya shekha anasema kana man arada ilikuwa wakati ule yule ambaye alikuwa anataka uswahaba ndo watuelezea maneno haya kana man arada ayuftira ilikuwa yule ambaye anayetaka kula na atoe fidia hiyo ilikuwa marhala ya kwanza ya kufaravisha somo yule ambaye alikuwa anataka kula mchana wa mwezi wa ramadhan kisha alishe maskini yani fala atafanya nini ilikuwa marhala ya kwanza katika hii aya wa al ladhina yuthuiqunahu fidyatun ta'am miskin ilikuwa yuli ambaye anayetaka kula mchana wa ramadhani na akalisha maskini fa'ala alikuwa afanye hivi hata nazalatil ayatu lati ba'daha fanasakatha ya'ni biha qawluhu ta'ala faman shahida minkum shahara wal ila akhir al ni kwamba mpaka ilipoteremka hii yake Allah tabarak wa taala baada ya aya ya kwanza aya pili ikaja kufuta hukumu ya aya iliyotangulia wa alal ladina yuquna ufidhatun miskin yani asema biha ikawa aya pili imekuja kufuta aya ya kwanza yani qawluhu taala kauli yake Allah tabarak wa taala faman shahida yule yote ambaye atakae mwenzi yaani yani mwenzi umeandama na yeye yumo hai na ana uwezo wa kufunga falyasum hu na afunge hii ni fi'lul amri ya kwamba lazima afunge yule ambaye mwenzi umeingia na yeye yuko hai na ana uwezo wa kufunga basi lazima afunge wa man kana maridhan ay yulle ambaye chakayakuwa ni mgonjwa au ala safarin au yuko safarini fa min ayamin ukhra atahesabu zile siku ambazo alizogua au alizokuwa safarini kisha baada ya ramadhani atakuja kukuzilipa siku kama hizi kwa hiyo sahaba huyu salama bin al-aqwai atuelezea kwamba mwanzo ilikuwa mtu anayetaka kula mchana wa Ramadhani na kutoa kibaba na toa ulisha maskini yani Fala mpaka iliposhuka hii aya ya pili fa maishaida minkumushara fal ikawa sasa kufunga ni lazima isipokuwa kwa wale ambao wenye udhuru za kutokufunga ambazo tutakuja kuzitaja huko mbele fa siyama allah siama biduni taqhir Allah tبارك وتعالى akawajibisha somo kwa kila mmoja bila ya kuwa na, na khiar hivi ni ndio ambao ilivokuwa zile step au marahili za kufaradhishwa ibada hii ya funga kwanza ni ilikuwa ni khiar pili imekuja sasa lazima kila mmoja ambaye yuko na afya yake na uwezo wake na mwezi wa ramadhani umeingia na yeye yupo basi fa alayhi ayyasuma ni wajibu kwa kiyeye kuwa atafanya ibada hii ya kufunga ya mwezi mtukufu wa ramadhani <tuhi> Sheikh Hashim wala <tuhi> yajibu somu hatta yathbutu dukuli shahri wala haitokuwa sawmu ya ramadhani ni wajibu mpaka Ithibiti kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Saumu ya Ramadhani haitakuwa wajibu mpaka tuthibitishe kwa mwezi wa Ramadhani umeingia. Kwa hiyo ukiwa katika mwezi wa Shaaban huwezi kwa ni wajibu kwa, kwa wewe kufunga mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani mpaka mwenzi wa Ramadhani uthibiti kwa umeingia. Cheka asema fala ya sumu qabla dukhuli shahri Mtu hawezi kufunga kabla ya mwezi wa Ramadhani kuingia. Liqauli an-Nabii sallallahu alayhi wa sallam wa auliyake mtume sallallahu alayhi wa sallam la yataqaddamana ahadukum Ramadhana bi yaumin Au yaumaini yawmayn. Mtu asije akatangulia mmoja wenu akaitangulia Ramadhani kwa siku moja au siku mbili. Ramadhani aje ingia yeye ya ameanza Eh, kabla ya ramadhani siku mbili tayari ameshaanza kufunga au kwa siku moja hilo halifai na mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza au yaumain au kwa siku mbili ukaitangulia ramadhani mwezi haujaingia wanasia mangoja mimi nianze kufunga kwa sababu unakupa sana ya kufanya ibada nakwambia pupa yako ni nzuri na nia yako ni nzuri lakini ramadhani yafungwa kulingamana na kuingia kwa mwezi mtukufu wa ramadhan Na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake haya akasema illa ayakuna rajulun ispokuwa awe mtu kana yasumu sawmuhu alikuwa akifunga saumu zake au saumu yake fali yasum thalika afunge siku hiyo. Rawahu al-Bukhari. Katika kubainisha maneno haya ni kwamba Mtume katika hadithi hii amekataza mtu kutangulia Ramadhani maizwa ya Ramadhani yaujaa tayari kabla ya siku mbili umeshaanza kufunga wasema mimi na utangulia mwezi hilo halifai mtume akasema isipokuwa mtu kana ya sumu sawmuhu alikuwa akifunga saumu yake labda kuna wale wengine ambao wanafata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama za kufunga alhamisi na juma tatu zile saumu za ayyam albiid saumu ya nabii allah daud sasa kesho no ramadhani msalan kama vile ilivyokuwa hii juzi kwamba ayjuma ilikuwa ramadhani sasa alhamisi kuna wale watu walikuwa na ada zao za kufunga kila alhamisi kufuata hii sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna neno kwa mtu kama huyu ambaye tiari yeye alikuwa anafunga funga hizo zake za sunna falyasum dhalika yawm afunge siku hiyo itahesabika kuwa yeye amefunga nini amefunga sunna yake ile eh, si mwezi mtukufu wa, wa Ramadhani lakini yule mtu anayekusudia kwamba mimi na utangulia mwezi wa Ramadhani kwa siku mbili au siku moja kabla haujaingia hapo ndipo ambapo mtu ataingia katika makosa shekhe asema wa yuhkamu shahri ramadhan biwaahid min amraini sikiliza vizuri maneno haya ya kwamba inahukumiwa kuingia mwezi mtukufu wa ramadhani kwa moja ya mambo mawili ili tujue mwezi mtukufu wa ramadhani umeingia lazima tuzingatie mambo haya mawili Sheikh akataja jambo la kwanza uyu ya tuhilali ni kuona mwenzi wa shahru ramadhani wa wa, wa, wa ramadhani umeandama ile ni jambo la kwanza tukiona mwenzi umeandama tunajua ramadhani tayari imeshafanya nini imeshaingia liqawlihi ta'ala wa kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala fa man shahida minkum al-shahr yule kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani basi nafanya nini na, na afunge hili ni jambo la kuona mwezi kwamba umeingia mwezi wa Ramadhani kwa kuonekanwa kwa mwenzi mwenzi umeandama in njia ya majawapo ya kujua na kudhibitisha kwamba Ramadhani imefaya nini imeingia dalili hii kutoka kwa Allah tbaraka wa taala faman shahida minkum shahra wal yasr wa kaulu nnbi sallallahu alayhi wasallam na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam idara'aytumul hilala basi fungeni hapa imekusudiwa kwamba kuona nini kuona mwenzi kwa mwezi wa ramadhani unashibitika kuingia kwake kwa kuonekanwa kwa nini kwa omwezi kama vile pia ilivyo katika miezi mingine muttafaqun alay hadithi hii ni muttafaqun alay sheikh anasema wala yushtaratu wala ni sharti اين يراه كل واحد بنفسه كوا كلا مmoja auone haiweki kwa ni sharti kila mmoja auone bal shegha nasema bali idharaahu mai yathbutu bi shahadatihi dukulu shay wajaba sawmu ala aljami ikuwa atauona mtu ambaye imeshibitiki kwa shahada yake kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani basi wajaba sawmu ala jami itawajibika watu wote kufunga si lazima watu wote tuone mwezi wakiona baadhi wengine watafanya nini watafunga na maneno haya yanakuwa ni yenye kuwafunga wale ambao wanaulazima kuwa wao wauone mwenzi na kuwa wao waone mwezi lakini shekha anasema hapa hasi sharti ya kila mmoja auone bali akiona mtu mmoja ambaye tunathibitisha kwa shahada yake kwamba ametoa shahada kweli ameona mwezi wa ramadhani umeingia basi watu wote ni lazima wafanye nini watekeleze ibada hii ya ya kufunga shekha anasema wa likabuli liqabul shahadati birruyati an yakuna shahidu balighan na imewekwa sharti